Vale, Moni. Así, así me sentes. arropa eh, erosterakoan, batzuetan jo pues, badauka eh ideia zernei liban, baina beste batzuetan pues eh ez. Eh, ni eh joten eh, banoa dendetan, dendetara Ba, lehenengo e, da e, erosotasuna, esan ni e, dut hori, arropa erosoa, e, moda baino eh baina claro, e, da ze ba, moda asko eragin eragin dut se batsuetan edo nola dagoen eginda ropa, ba pues eh, emon eh, emon e eh, idea eh pues nola nola eh, eh, ni adibidez asko gustatzen zaite eh, merkadillo era merkadillo era bai eh jolate jatea ze batzuetan txollo handiak eh duzu eta eh e, diru asko eh aurrestu alduzu <coughs> eh Ni adibidez, e, koloretsu arropa asko gustatzen zaieto, Ez es, es zaigustatzen bakarrik e, beltza edo kolore bakarrak. Naiago du, pues, eh, ese agatardi de la parada Besalakoa, baina bai, e, koloretsu arropak eta nire seme alabek ere bai saiatu saiatu naiz. E, arropa a horrelakoak ipintzen. Uh -huh. e, e, pues, mhm. Sí, no era. Uh -huh. pues, eh, askos, eh, también mercadillo merkea, merkeagoa dela eta. No, adibes nahie ta zekako merkadilloan ai bai bai bai, bai bai bai bai eh aste askerlero naiz an arroz arropa uketera eta naiz guri guri naiz nire eh senarrarentza naiz ama marentzat mm txiamama uh ha -huh. su sí, be ama marentzat ha bai Eta hortiz aparte, non erostendu zuhaia. Bakari merkadillo. Pues, es, bueno, eh, saspe kale, Bilbo, Bilboko saspe kale, saspe kale uh -huh. Eta, bueno, pues, noixan behin ere, joako naiz, eh, joaten naiz eh, basten tera. Potsan, pues, eh, eh, denak hurbil eh, daude, eta hori, bueno, pues, E, bentaja antibata. Bueno, venga, kontatu zure gaia, zein den. Pues nire gaia da gastu gehi edi ditugu bai ala ez. Eta, bueno, vale. Valdea, a ber, a ber, a ber, bueno, pues krizi gauko krizi ekonomika dela eta, pues, no, e, gentea e... E, diru deru gutxi aurrestu alda. Eta pues hori zergatik badakigu pues eh langabesi, eta bueno, pos, e, gauzak, e, ez ez, gaude, ez daude ai, ondo. Pero bueno, pues ahora gaur egun e, bueno, nire ustez eh e, go orain eh, askoz eh, eh, eh, eh, asko ba, ber, eh, gure amak amek e, gutxiago gastatzen zuten eh, gu baino eh, naiz eta orain krisiak egon eh Pues e, diru gehiago gastatzen ditugu. Eh gaur pues, e, etxe bakoitzean e, da dago gaur egun e, bi auto, eh mobilia denok e, ja daukate e, eta bueno, pues, nire ustez gastu crisi sore. eta bueno, pues, Egiada, eh, pues langabesia langabe egon langabe pues pues eh, curioso, Pero bueno, espero dot eh, emen, no emendik eh, irten. Irten garela. Nah. Na, pena. <laughs> Mónica. zu eh orain temaogun, rekorta ginearitu zula etzean, nondik eh moztuko zenuke zenituzke gastuak? Pues, eh, eta interneten. Holi, vamos. Nik eske badaukak, baina zenarra gatik nik es. Baina ainhandia da apastua horreka. Ordua ere da Eta Laia, pues bueno, a ver. Ez, ez... Ez keguk... Ez daukagu bizio handiak. Oza, guk adibidezazte buruetan... Pues, e, etxe bat da... Bigarren etxe daukagu, eta... Pues, e, Aste buru osoan e, pasatzen... Gara, oza, pasatzen dugu. Enzerratu eta ho? Ez, <risa> bueno, e, jardin bat e, daukagu, hor... Humeak e, jolazten dute eta ni posuni pues, asteburu osoan barroan nago edo sukaldean edo hosten edo eta, pues, gazto, gazto, gazto, Oztuan, eta, duzu, bai eta poskaste goasto gasto ez daukagu eta kendu ber duzu mundik. Horri, internet por eh horri, batxoetan, pos bai, senarra oso bizioso da, pues, eh, eh tresnak eh, elektronikoak pues eh, pues hori pues bai pues baina bueno.